star er. En surprise her. Og hvis du tænder far på dit 5G. uanset hvordan du vinder drejer det. For lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Vi sidder i et i et studie sammen yes. og, øh, og skal optage et lille afsnit af vores elskede podcast Venskab læse. Ja. Og det skal vi øh, via spørgsmål vi har fået ind på vores Instagram, Freundschaft Podcast, <laughs> hvor at, øh, nogle søde, dejlige mennesker øh, har skrevet øh, spørgsmål, som du og jeg nu skal besvare. Vi har jo aftalt, at jeg ikke må se mm. spørgsmålene inden. Ja. Jeg er jo ellers en, der godt kan lide at gå og gruble lidt over, hvad man skal svare kloge, eller mindre kloge ting, men i hvert fald, hvad jeg skal svare. Det får du lov til den her gang. Det får jeg ikke lov til. Nej. Nej. Så jeg er spændt som en flyttspue. Ja, jamen det er, det er jeg glad for, fordi det kan jo være, at du ender med at blive taget med øh, med bukserne nede, som man siger. Ja. Så er du klar til at, øh, det, ja, til at besvare et spørgsmål sammen med mig? <laughs> ja, det føler jeg, okay. at Det er. Altså. Okay. Ja, jeg men, håber, men, der um... kommer et spørgsmål omkring din personlige hygiejne. Det er det, de gider slet ikke snakke om. Hvorfor du, nej, jeg om, vil hvor vil du jeg, altid nej, har pletter på tåret. Og det er jeg faktisk gerne sige nu, fordi øh, der er jo ikke no, altså, folk ved jo ikke, hvad du mener der. Det er de bare... ved folk godt, hvad jeg mener, fordi jeg tror, mange af dem, der lytter med her, de er for eksempel... Jeg er jeg har ikke råd af mig. Jeg ikke sidder men, men jeg kan mærke at opreppe. Og det rammer den på, fordi du ved, at jeg har ret. Det er fordi. Uh, ja. nej, no, ho, nej, no, nej, nej, ja, nej. nej, Jeg Nej, gerne nej, Jeg har ikke sagt lukt. Jeg lugter ikke. Og så vil gerne jeg gerne sige, at jeg går i bad hver dag. Jeg kan ikke gøre for, at nogle gange så ned af mig selv lige nu, sidder jeg med en kaffet, og sidste gang vi tog vi sammen, der havde jeg en tandplatserpæt på min t-shirt. jeg er Men det er ikke så På en en skala fra til. Hvor hygienisk vil du så kalde det at tørre sin egen tandpasta mund af i sin t-shirt, man skal have på resten af dagen? Det kalder jeg at have en nytænkende tankegang. for Fem er meget hygienisk, et er ikke så hygienisk. Hvor vil du placere dig selv der? Jeg går ud fra, at han ren mund efter at have børstet mine tænder, så det må være en træer. Men hvad med t-shirten? Ja, den... Er jo så altså beskidt. Ah, okay. Ligesom den, du har på nu med en stor fed kaffeplæt midt på brystet. En stor en. Fint. Så lad os øh, fortsætte den sti, du er på vej nedad. Fordi der er en, der har, fået, eller der har spurgt os om, øh, om, øh, om jeg har fået skiftet nye laner. Øh, de det, laner, hvad Og det var præcis det, der skulle være mit næste argument. Men lad mig høre, der svarer jeg på det spørgsmål, ja. Ja. Yeah. <laughs> har du skiftet dem? Jeg har, øh, jeg har ikke fået købt nye laner. Øhm, men Siden jeg gerne, 1998 Men jeg vil gerne sige, jeg har fået nye dyner øh, og puder af mine forældre i fødselsdagsgave Og jeg har faktisk også fået nyt sengetøj og laner af min svigermor i fødselsdagsgave Så der kommer nyt, ikke nu, men der kommer nyt, der er nyt på vej Hvis du har fået det i fødselsdagsgave, hvorfor søren har du så ikke? Øh, jeg har glemt det Det ligger i Jylland Jeg har glemt den, ja Jeg har ja. glemt begge pakker ja. så, så, men, men der er laner til din øh, 1-10 seng i den <laughs> I den første der skal jo. Ja, og ved du hvad? Jeg glæder mig utrolig meget til at, til, til at få, få det på. Det bliver det, altså, det en ny start. Jeg måske, ja, okay, Jeg vil til gengæld gerne sige. De langer der, er, der har kigget ind af efterfølgende. Og, øh, ja, de, og hvad så, hvad kom du frem til. De kørte er kørt måske er på sidste vers. de er på sidste vers. Er du er et beskidt menneske? Jeg ikke no nej, nej noget. Den kider faktisk ikke på mig. Det mener jeg faktisk. Der rammer du. Der rammer du faktisk noget. Jeg er ikke dig på mig. Jamen, du lugter ikke. Nej. nej det er egentlig. Men jeg kan Men godt... du og snavsel. Ja, ja, og så og det du godt. har nogle ulækre laner, og du har tit pletter på tåret. Man kan kalde dig en form for nus. Fortsæt. Jeg har skæld. Mm. Har... Det er ikke noget med at være beskidt at gøre. Nå, okay. Det tak. kan faktisk komme med at være for renlig. Jo. Man bruger for meget at sebe, når man vasker hår. Okay. Noget, man Ej, det er mere de der ting, som man selv kan gøre noget ved. Ja. Som at skifte sit lag ud efter 23 år. Det længe, det bliver skiftet nu, og så er det et overstået kapitel. Ja. Ved du hvad, jeg skal ikke blande mig mere i det. Lad os, øh, gå videre, men i virkeligheden så... Nu kommer jeg faktisk til at tænke på noget... Du har jo en chef ude Voice, som har kaldt dig Hvad var det han dig? Kikset. kikset, men ikke kikset på den måde. Men på den gode måde. Ja, Ej, det, ah, det var ikke det, du sagde. Nej, han, jeg, men jeg... ikke på den måde, eller hvad? Nej, han sagde, at jeg men var på den kikset, gode måde. men på den sjove måde. Og det er måske også sådan, du er beskidt. Så <laughs> Det var bare det, jeg ville sige. Så jeg er beskidt på en sjov måde, eller hvad? Ja. <laughs> du, du er beskidt på den måde, hvor at du, du jo ikke lugter, som man ikke kan lide at være i nærheden af dig, ja, og man, synes, man vil gerne kramme og sådan noget. Men du er beskidt, men du ved, på den sjov måde. Hvor du har pletter ned tøjet og tager mund i dit, din t-shirt og ja, ja. har huller i sokkerne og i lanerne, ja, man ved ikke, hvad man får, når man kan være sammen med mig. Eller en man skal en være sammen beskidt med mig. fyr på den sjov måde. Okay, fint. Så er det, okay, ja. men, men det er kort og langt. Jeg har ikke får skiftet de, de laner, der kommer snart ny på. Okay. Og jeg lover, at I får lov til at se de laner overalt. Ja. Det næste spørgsmål, Ida... De andre der... kan vi måske udløje i en giveaway. <laughs> som vandrelæner. Okay, det, det næste spørgsmål det er øhm... lidt som en sur dej. <laughs> Det bliver her, Det <laughs> Puha. Puha. Det, ja. det, gør, ja. det er selvfølgelig bare lænerne på en sur dej, Det der der ligger hjemme hos dig. Nå undskyld. Det føler også, det bliver bedre og bedre for <laughs> hvor, hvor længe jeg har haft dem. Uh -huh. det er næste spørgsmål. Det er hvad hader den anden mest? Det ved jeg ikke, hvad den betyder. Hvad hader den anden mest? Altså hvad hader den anden mest? Skal jeg sige, hvad du hader? Ja mest. Mest. af alt i verden eller er mad? Eller? Det må det du, må, had, noget, der du hader noget du Der står hvad hader den anden mest. Så det er meget meget altså, Men, hvis jeg skulle sige noget hurtigt, jeg ja, hurtigt du hader. jeg hader Og spise sundt. Altså hvad fanden er det her? for? Jeg har ikke forberedt hvad det, mig. Hvad er det her? Jeg, jeg tager noget Først på korn. Er den Det Er den første tanke der kommer ind? Er det ikke? Du hvis elsker folk, pølser. Du hader grønkål. Så folk ikke lige ved, hvordan jeg ser ud, så, så, så tænker de, at jeg er en, der bor i en trailerpakke over i USA. Sådan det, hele, det, i USA. Ej, det er galt. Sydstaterne i USA. Ikke meget galt. Klar. Okay. Ja, øh, men, øh, men fint nok. Jeg hader at spise sundt. Ej, du hader at lave sund mad selv. Det kan jeg godt lave noget om til. Okay. Men det er fint. Men det, er ikke noget... kan... det er jo noget, man ikke har forberedt sig. Mm. Svært... Du skal ikke sidde og blive sur, jo. det er jo ikke for at være tavlig. Nej, nej, nej. Du hader at vaske dit tøj. <laughs> Du hader <"Rud> op. <givner> du hader støvsuge. <smannels> <givner> jeg gider ikke. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes ikke, det er ikke. Nej. <givner> kan jeg, kan jeg, kan jeg, du hader dit skæld. Kan faktisk ikke blive rigtig Du hader skæld. Du hader tør hudbund. Ja, fint. Det, det kan jeg godt. Jo. Okay. jo. Hvad hedder øh, jeg? Du hader... Øh, Nå, men altså, jeg har jo skrevet en liste af de ting, du hader. <givner> nej, jeg har... Du hader... Øh, jamen, jeg har jo... Altså... Nå, se, se, hvor svært det er. Du skal jo sige det første, der skyder ind i hovedet på okay, dig. Okay, fint. Jamen, jeg bliver ikke sur. Okay, du hader... Jamen, det første, der, der kommer op øh, i hovedet på mig, det er fra, for eksempel, du hader når, at øh, folk, du kender, ringer til dig, eller du hader når, at... Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg mister følgere på du Instagram. Du hader også når du mister følgere på Instagram. Du hader... Øh, du hader, du hader koldt vejr. Du hader... Nær, Nej, nær, jeg hader da ikke koldt vejr. Jeg føler også, altså, at du er, sådan, er ret træt af, når det er koldt. Nej, det... Hvad mener du... Når Du går udenfor når det er koldt. Ja, det er da altid sådan uh, det er koldt, men jeg kan godt lide vinter. Du gør lige vinter? Ja ja, jeg kan da bedre lide vinter end jeg kan lide sommer. Du hader at da tidligt op. Ja. Det ved jeg du gør. Ja. Du hader at da tidligt op. Det har også jeg gjort otte år i mit liv. Ja, så du hader Hold da op. <laughs> otte år, stod jeg op kl. 4 eller 5 hver eneste dag. Enten på godmorgen Danmark eller på The Voice. Ja. Du hader at stå tidligt op, og så hader du når jeg siger pølser, når jeg skal på toilettet. Ved du hvad? Det er rigtigt, og du hader når jeg siger til dig, at du ikke må sige pølser om din egen afføring. Lige præcis. Godt. Lad os tage næste spørgsmål. Okay. Øhm, der er en del nemlig, så skal jeg skal lige... Nu... Er du stoppet med det? Øh, med at pølser? Mm. Ja, det, det er jeg faktisk. Det, jeg, jeg, sidste gang, hvor vi talte om det, hvor vi var sammen i Julen, der, der fik jeg mig at jeg skulle til, at det var... En form for personlig udvikling. <laughs> du er gået sådan steppet op, next step til jeg jeg ad adulthood. Jeg har gået på kompromis, lad os sige på den måde. Ida, nu kommer der en, som jeg ved, du elsker. Har I nogensinde kysset anden eller været sammen? Det er klart. Ja. Yeah. <laughs> jeg hader, når nogen sætter et billede i mit hoved omkring, om jeg skulle have kysset med dig eller ej. Hvorfor kunne du ikke tænke dig at ligge og med mig i min skiddesænk, mens jeg havde en kaffeplade på min t-shirt? Nej, og... nej. En hvad? En kaffeplade? Det er ja. ikke engang så meget. det. Er, jeg skulle bare ikke. Ved du hvad? Det handler ikke om. Ved du hvad? Jeg kan godt forstå, at for eksempel at Kira eller alle mulige andre piger godt kunne tænke sig at kysse med dig. Nå tak skal du have. Ikke? Ja, altså, det, det vil jeg faktisk sige. Det er ikke noget med, at jeg synes, du er lækker eller noget. Det er jo bare fordi, du er min ven. Nå ja, ja, når altså, jeg, jeg, jeg, jeg er, ikke... det. det handler om det, det han lige må studere. klam, ulækker, skidt. Det vil jeg gerne sige til dig. Okay, for de ting jeg er også noget. <laughs> nej, det siger det handler ikke Nå, okay, om det. Okay. Nej, det er fordi det lyder, som om, Du tror det, når øh. jeg når jeg er udbryder, at det har jeg ikke lyst til at tænke på. Nej, nej. Altså, jeg kunne ikke. Altså, jeg vil, jeg vil ja. have det lidt, som om jeg var sammen med. Men jeg, jeg tror heller, du vil kysse med mig, end jeg vil kysse med dig. Det tror jeg. Ikke. Det tror jeg. Nej, det, nej. Det tror jeg. Ja. Nej, nej. Og det er hånd på hjertet, nej. Okay, lad os lige lave en, øh, lad os lige lave en, hvad hedder det? En sådan en øh, chancen. Kan du den? Ja. Det der, hvor at vi. Så skal vi sige, hvad fanden er det nu, hvad er det nu, man gør? På... Vi ja, skal altså sige, men... Hvor stor er sandsynligheden for, at vi kunne, at jeg kunne kysse med dig, eller hvor stor er sandsynligheden for, at du kunne kysse med mig. Mellem et og ti. Og så skal vi sige det samme. Så skal vi sige tale der med. Men hvis I jo begge ting. to et jo. Det havde jeg ikke tænkt mig at sige. Jamen altså, jeg har det. Hvis jeg kysser men... med dig, så vil jeg følge, jeg kysset på min øh, storesøster. Og det mener jeg selv. Jeg vil følge, jeg kysset på et familiemedlem. Men derfor kunne du godt have sagt to. Altså, hvis du havde været bevidstløs eller noget eller andet. meget fuldt. Og jeg skulle... Og jeg, redde jeg... nogle menneskers liv. Okay, selvfølgelig. Hvis det krævede, at jeg skulle redde et andet liv, så kunne det godt give dig en lille møs. Men altså... Nej, jeg... Nej men det er ret sygt. Jeg, jeg kunne ikke kysse dig. Nej. Det kunne jeg ikke. Men har vi kysset? <laughs> Nej, for helvede. <laughs> fordi jeg har ikke det. Jeg føler lige nu, så sidder Kia og Simon og spiser rigtig meget øre. Det her ændrer alt. Ja. <laughs> De så da også rigtig meget. <laughs> Men har vi gjort det? det jo... Nej, det har vi ikke. Nej, det, har vi ikke. det kommer aldrig nogensinde til at ske. Nej, okay. Øhm. Fint, fint, fint. det er det der forstået. Øhm. Så er der også en, der hedder... Øh. skal lige hen her. Hvis I skulle være med i et reality-program... Hvilke skulle det så være, og hvorfor? Du kan starte. Skal jeg starte? Mm. Du kan være med i <laughs> Så skulle de komme, de der eksperter, med sådan en tridigør fyldt med Steff-Holberg-pølser og hælde ud foran din fødder. <laughs> Lasse, ja. du har brugt for 4.852 kroner i munden på sted forholdt og, og, og imens jeg skal ud, kan jeg lige tage de her, ja. de der vildt, vildt lækre? De jeg har tændt her. op i panimegrillen derovre. <laughs> I smækker bare en på, så er der forkost. Ej, jo, Okay, jeg vil rigtig gerne, oprigtigt, så vil jeg rigtig gerne være med i... Øhm, det er også bare sådan lidt... Altså, det er også lidt kedeligt at sige Robinson, fordi sådan, det er som om, at jeg, jeg, jeg skal... Altså, men Robinson, det gælder godt. Hvorfor? Det kunne jeg godt se mig selv i. Du er ja. god til det, tror du. Øh, det var også for bevis over for mange mennesker, at jeg faktisk godt kunne klare mig, når jeg bliver lidt presset. Der er jo mange, der synes, jeg er lidt, altså sådan lidt en bamsfar, der bare ligger hjemme i sine seng og hygger sig, og har det godt og trygt, og måske bliver hurtigt presset. Mm. Hvis at man måske, hvis jeg ikke fik mad, hvis jeg ikke sådan fik jamen, ligesom udfyldt mine, mine basale behov, mm. øh, som for eksempel at spise, eller øh, udfordre fysisk også. Ja. Du vil gerne. Det kunne du godt. Robinson. Robinson. Mm -hmm. Altså, det, du er jo det mest dramatiske menneske, jeg har i min omgangskreds. Ja. Du slår jo julien. De har været måske så. Ja, i virkeligheden. Bare lige præcis fordi det er, jo, det er jo lidt den dramatiske udgave af Robinson. Jeg tror også, du vil passe bedre end der. De var været Altså, fordi de får noget, noget at spise, ikke? Og jeg tror, hvis du var med i Robinson, og du lige så stille så din bulking gå til spillet, En bulking? Du ville rende rundt og lede efter kakao-malt, du kunne drikke, så du kunne få fedt på kroppen igen. Jeg ville begynde at spise sand. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo, jo, jo, men altså, der ligger mere i det. Jeg gad bare godt at bevise jer også lidt en vild det er du jo ikke. Og det er der ikke noget i vejen med, jeg være. Overhovedet altså. ikke. Men altså, jeg tror... At... Men det er jo det. Det er jo det, jeg mener. Men okay, men jeg der? Gad jeg, jeg gad godt. Kom vinde. Ja, jeg vil jeg selvfølgelig vil da vinde, men altså, jeg vil bare med et program, jeg hvor føler, man skal vinde det i Nej. Jeg føler, du vil være Ninos. Ja, <laughs> men han, ham, jeg vil til gengæld også godt være Ninos. Det er Tyrkos bedste ven. Så har jeg ren bros. Ja, så er jeg fuldstændig direkte tilgang, eller bare spribesag til bros. Han har skiftet hold fra tabeholdet. Har han har tabt en af de der dødsdueller med vilje for at komme over på det hold, der vinder hele tiden. Så Mener du ligesom Sådan Ja, så han sig lidt igen. Så er der bare free broner Jeg har ikke lavet sig. noget som helst endnu, præcis. Hold da op. Men han har ikke altså, selv udvist noget på det Kommer fra? Andet bare. list. List? Og det kan man jo også. Ja, altså han har vist list. Og Han nu har den ud, hvordan han kunne komme over på det hold, der faktisk vandt dysteren. Ikke? Simpelthen, så han lavet gratis donuts til når de, de, de kommer hjem. Men jeg, jeg, jeg, jeg skal bare være med i noget, hvor jeg kunne vinde penge i hvert fald. Okay. Så Robinson eller var i ja. ja. Okay. Jeg ved ikke hvad. Altså, jeg, jeg skulle ikke være med i noget, hvor der var en konkurrence, så jeg synes, det bliver lidt svært. Jeg Nå, vil gerne så... bare være med i 99% for elsket. Nå, men så synes jeg... så synes jeg, <laughs> så synes det jeg at også du... Men du kunne sgu da være med for eksempel... Åh, oh, et bo... Beach. Nej. jeg vil ikke det. Er det ikke der, hvor ens eks kommer ind til en? Men, man, altså, jo. Det ville ikke gå. Men jeg har også nogle gode eks men godt, jeg har også det vil noget, hvor TV. det ville blive meget traumatisk. Det er godt tv, For For alle. Ja. <laughs> eller øhm, Love Island det er jo heller ikke nogen. Ja, jeg det har er ikke set hverken X Beach eller Love Island jeg er tilbage i sådan noget så vil jeg hellere være med i sådan noget mig og min mor eller du ved sådan, de unge møder eller single liv eller sådan noget jeg er bare for gammel til at være med i de unge møder nej, eller for til Love for ligger til Love ja, ja. vil du være Hver kæft mand det er jeg jo blevet spurgt med være med en gang <laughs> hvor jeg skulle på date det er jeg, det er jeg faktisk oprigtig træt af det skulle var. være case date hvor vi skulle ud og flyve luftballon det mener du ikke jo. det, det mener, mener du ikke takket nej til. Jeg vil elske, Hold kæft for Jeg jeg elsker at se, der er kage. Det ville fedt den er, dag i dag, hvis vi kunne gå spole tilbage. Ikke? Der er bandana kage ud og, øh, og hygge. Enig. Men ja, okay. Nå, men ellers se, ja, fair nok. Big Brother kost også være fedt. Jamen, jeg tror også, jeg er mere sådan en... Øh, altså, det er fordi, jeg... jeg kan Kongerne, ja. Men jeg tror, det er netop... Måske sådan noget, Nej, ved du hvad? Sommer i Sunny Beach. Vil du hvad? Så hopper den jeg fem. Den tjekker hjem, jeg ind på. Okay, ja. men der vil jeg faktisk rigtig gerne Der kan man bare ikke vinde penge. Det er det, du gerne vil. Nej, men til gengæld, så kan man vende så meget andet af Beach. Man selvfølgelig også tabe. En omgang klamydia eller <laughs> Ja. saurshirt. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen, der siger, at det er en del af oplevelsen.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 Det er meget godt nogle gange, når man er den, der har fået lov til at styre spørgsmål, når man så har dem forberedt, så man ikke skal sidde og... Det er fordi, der er så mange... Ja, men, ja, men så skal man jo vælge mod ud jo Ja. Okay, men den her, den er lidt... Det, det er bare sådan lidt en... der er... Vil I helst 0,5 liter tis, eller spise en tiske i lort? Drik tis. Det er altid helst. bare det, man skal drikke. En halv liter tis, eller en tiske i lort, når jeg spiser i fuld lort. En halv liter? Tis. En halv liter tis. Forestil dig, at du går ned i superbrosen, og så står der en iskold aquadorflaske med... Jeg tager det, man skal drikke, og så tager jeg det en ølbong, og sådan noget. Jeg tror, at man bliver mindre syg af at drikke tis, end man gør af at spise en fuld menneskelort. Okay. Jamen fint. Spiske du vil drikke tis. Af. Ja, du spiser så en fuld lort, åbenbart. Nå, nej, nej. Nå, du drikker også tis. Jeg vil også drikke tis. Nå, okay. altså sådan, at spise en lort, det vil være noget af det værste, jeg kunne komme jeg ud tror, for. Du tror, man kan dø af. I ja, prøv ja det er forfærdeligt at skulle spise, især hvis du sådan omgang festival-faces. Øh, hvad er det grimmeste, den anden Det grimmeste. Jeg synes, jeg har sat mig selv i en rigtig dårlig position, ved at sætte til de her spørgsmål I, her. Det jeg sådan, ved ikke, hvor jeg skal starte, simpelthen. Om det er med de der nye træningssko, du købte, øh, i Brau eller inde i Le eller hvor fanden det var, du lige pludselig havde hentet dem fra. Det var Om det er dine laner, om det er den der... Abe, øh, den der træabe med studenterhatten, der sidder hjemme. Nej, det var en studentergave. Det faktisk studenter vil det, den med. Det... den er grim Jeg kommer fra Jylland, det er Kai <laughs> Det er altså sådan, det, er det, vi alle sammen får. En optimist eller Kai det er sådan, det... altså så har du fået en citatplakat. Eller hyggeplakat. Ja, jamen, det er det, jeg mener. Men det er, nu, jeg, jeg tænker bare højt. Jeg sidder bare og siger... Jeg, altså, eller, altså, jeg ved ikke, om du eller hvem, der ejer... Øh, din bisbordståle-arrangement i, i køkkenet, stuen. Nå, dem, øh, dem købte jeg. har min kammerat, som flyttede ud af og lejlerhånden. Ja, ja er dem, det endte, er også der, der på, på listen. Så har du, hvad hedder det, um, et par meget nussede sorte joggenbukser, du også titter på for Primark. Det er min hyggeboks. Ja. Og så... Jeg ikke, øh, virkelig at tænker over, hvad fanden jeg kan nævne med dig. Har du fået en ny filtjakke? Fil Den siger du ikke, Grim? Det er noget af mit dyngelnsjæger. Det mener jeg. Det er en fed Nej, jeg. jeg ved godt hvad jeg vil sige så den der trøje mm. du er altid er på, hvad jeg altid siger, hvad helvede det er for en trøje. Nå, den der lyserød en, hvor man ikke ved om den er hudfarve eller hvad den er. Er ja, det er ikke lyserød? Nej. Den er laks. Ja, den går lidt i et med mig selv. Ja. Okay. Sådan laks, min laks Woodward -wood trøje det er den grimmeste. Og din den der studenterhuave. Okay. Og så udover det også den der metalagtige hjemmesmålet figur der sidder ved siden af. Den fik jeg også i studenter gave. Ja. Er I selv havde lavet den? <laughs> Nej, den fik jeg, Den var specielt lavet til mig. Det var min ø, onkel, der ligesom har fået specielt lavet den til mig. Var det dig? I, var det, er det dig som skulptur? Ja, det er mig med Education-hatten på. Den der for fra USA, USNA. Men, I er nødt til at lægge, øh, smække nogle billeder op af det der ting. Det var en anden tid. På Insta. Mm. Ja. Okay. Nå, hvad har du til mig? Er det Simon? Nej, nej. <laughs> du er. Nej, nej, Jeg synes, det grimste du ejer, det er. Jeg kan ikke, det er Hvis man er så lang tid hos svare, så kan man ikke komme med noget. Yes, nej, men du har nogle sko. Øh, hvad hedder det? Du øh... kommer Nej, i stålet? Nej. Det, ja, øh, dem kan jeg også huske. Dem var jeg ikke fan af. Nej, der er nogle. Du har så nogle. Ikke klipklapper, men der er sådan nogle hjemme. Ja, de der, de der, hvad hedder det nu, hvor, hvor jeg har taget dem på, og så, og så sagde du, at de var virkelig grimme til mig. Det er sådan en hjemmesko. Den der store klods, eller er det Simon, der har dem, men så går du bare nogle gange i dem. Altså en yeezy slide. Det er ikke en helt normal yeezy slide. Det er den der, som ligner sådan noget sådan Star Wars-sko, fordi den er så stor. Det er en yeezy slide. Okay. Det er men... bare en anden yeezy Ja. Ja. Det okay. synes jeg. Det, dem det... kan du ikke det. Nej. Nej, det er Simons. Mener du det? Ja. Men lad os komme videre. Ej. ej, det er jo ikke, ikke fedt. Det var sødt, synes jeg. Den eneste grimme ting, du kunne finde på, at jeg ejer, er ej, det Simons. Men lad os finde et spørgsmål mere. Det er det sidste spørgsmål. Ej, nu skal jeg lige... Det går godt være, at jeg lige pludselig bare udråber noget, som jeg synes, der er grimt. Det synes jeg er færre. Okay. Mm. Så tager vi den sidste. Okay. Øhm. Tænker I meget over den måde, I bliver opfattet på af andre? Ja, det føler jeg, at vi gør. Ja, ja Altså det 100%. Er... Lidt snart, når jeg går ind i et rum, så gør jeg mig så umage på, at øh, alle skal kunne lide mig, når jeg træder fra. Som, altså, det, er det, det er den vigtigste opgave for mig. Det er nærmest mere vigtigt, end jeg kommer til at hygge mig. Er det, er det det, fordi man kan jo tænke på, hvad andre tænker om en på mange måder. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, mm. Det kan være netop det der med, at jeg vil bare gerne have, at andre mennesker skal kunne lide mig. Det kan også være, at jeg vil gerne have, at andre mennesker skal øh, synes, jeg er dygtig til et eller andet, eller at andre mennesker skal synes, jeg har flot tøj, eller at andre mennesker skulle lægge mærke til mig i forbindelse med noget særligt i løbet af den her aften. Eller oh, blive... ja, ja, altså, sådan, man, kan, man kan jo egentlig have mange forskellige behov i forhold til, hvad man gerne vil have af et andre. Fordi jeg tror sådan, jeg vil da gerne have andre mennesker, skal kunne lide mig, men, men, men, men sådan, i mit private liv, og du ved, sådan, når jeg går rundt i den virkelige verden, og sådan noget, er det ikke noget, jeg tænker så meget over. Mm. Det tænker mig over på min Instagram, og på, på mit brand, og på hvordan jeg fremstår, hvad hvad jeg også hvad jeg kan, som influent få andre mennesker til at gøre, og ikke mm. gøre sådan, der, der tænker jeg sygt meget over. Øh, fordi jeg jo ikke vil have, at andre mennesker skal få det dårligt at følge mig, eller komme til at gøre ting, som de fortryder, fordi at jeg har gjort noget. Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? På yeah. den måde tænker jeg latterligt meget over, hvad andre mennesker mener, eller hvad andre mennesker ser mig som, fordi at jeg for, for nogle mennesker er jo også en form for et forbillede. Yeah. Ja, bestemt. Så, så, så der er sådan fuldstændig tænker ned til mindste detalje, alt hvad jeg foretager mig særligt ja. på min Instagram, mm. Men jeg føler, at når jeg er, er, er offline, mm. så synes jeg, at jeg hviler mere i bare sådan at chill og ikke gå og have så stress over, om nogen kan lide mig eller ej. Nej, nej, jeg tror, efter du lige sagde det der, så tror jeg, det med at folk, hvordan folk opfatter mig, øh, det med at folk opfatter mig, hvordan folk opfatter mig. Jeg kan nemlig huske et konkret eksempel, og det var, at der var hjemme, Øhm, til mine øh, forældres op der kom der en masse af deres venner, og ligesom, øhm, og dem har jeg ikke set i altså, rigtig mange år. Og der talte de sådan, uden de selv vidste af det, synes jeg, at mange talte talt ned til mig, fordi de ikke rigtig vidste, hvad, hvad egentlig gik og lade her i København. Så de vidste ikke sådan, at altså, jeg stadigvæk øh, bare holdt sabbatåret, og ikke rigtig var startet på en uddannelse. Det var, lige, det var lidt det eneste at de ligesom kunne sige, at jeg gjorde det var sådan, men du ved jo heller ikke rigtigt, hvad du vil endnu, og du ved heller, sådan, at du går heller ikke på nogen uddannelse, og sådan. At det var... Altså der kunne jeg mærke, at der var det virkelig vigtigt for mig at sige sådan, at jeg laver så altså det her. Jeg er altså i gang med det her. Og sådan. Hvorfor? Altså, at jeg ligesom gerne vil understrege, at det der billede af, at jeg nærmest lige pludselig får i mit eget hoved, fordi at den måde, I talte til mig på, er, at, at jeg ikke sådan rigtig laver noget. Mm. Altså, jeg blev sådan, at... Når man er det sådan, folk opfatter mig, at jeg bare flytter til København, og så går jeg bare lidt i cirklen herover. Altså, der er ikke nogen, at der er i tale sat de ting, de godt vidste, jeg har Men hvis det de dine forældres gamle venner, så er de jo nok heller ikke noget om, hvad du laver. Eller altså, forstår du, så hører Nå, nej, de jo ikke lige podcast. Nej, nej, det ved jeg godt, men, men, men der, det sat bare i gangen. Okay, fuck, man opfatter folk mig bare som en eller anden, der er jo i København og ikke laver en skid. Eller sådan, mm. eller sådan der, altså, der kunne jeg begynde sådan, at nærmest at stresse over, at, jamen, er det også sådan, at, altså, at nogle venner der ikke har talt med mig i lang tid, øh, ser mig. Eller sådan som en, der bare kører rundt over København, der ikke mm. lige ved, hvad fanden han skal-agtigt, der bare sådan, ja, ikke laver en skid-agtigt. Ja, ja. så... Men det er jo også generelt sådan meget din frygt, føler jeg. Det der med, at, at du er bange for ikke at, at passe ind i samfundets struktur i forhold ja, ja. til at, at have et studie eller... Have, have jobs og, og være i gang og være aktiv og optimere din tid og alt sådan noget der, ikke? Jo jo, jo jo, så der, der kan jeg bare, bare mærke, at ligesom, når folk, de, de som begynder det der med uddannelse, at du dropper ud og sådan noget, der, får jeg, der bliver, altså der, så kommer der bare et eller andet sådan, okay, fuck, nu skal jeg være hurtig til ligesom at øh, overbevise folk, om vi har faktisk gang i noget, -agtigt. så folk ikke opfatter mig som en eller anden, ja, nogle gange, noget som jeg selv ser mig selv som sådan en lille bums, der ikke rigtig ved, hvad fanden han skal. Ja, og det, men... jo, det, det passer virkelig godt til det der med, at, at det jo også er, at, at netop dit eget selvbillede, yeah. eller din egen, altså det, du så ser dig selv som, dengang du overvejede, om du skulle flytte ud eller ej, at du var bange for, at du så nærmest ville blive mindre værd som menneske, mm. hvis du ikke gik på en uddannelse. Ikke? Jo, jo. Så det, det passer jo perfekt ind i netop, at du så også gerne vil afvave, at andre mennesker skal have den tanke om dig. Jo, ja, ja. Altså, det giver god mening, og sådan tror jeg, at nærmest alle har det, fordi vi jo, apropos hvad vi har snakket om 100 gange før, lever i et samfund, yeah. som har skabt et billede på, at hvis du skal være et, et, en, en god borger, så skal du studere eller arbejde øh, helst 8-9 timer om dagen, mm. og gerne også have en hobby bagefter, og nogle andre ting, du går op i, og bidrager til samfundet hele tiden. Ikke? Yeah. Og, og hvis man bare siger, man er droppet ud, fordi det føltes ikke lige rigtigt, og nu skal man lige finde ud af, hvad så, så, så, så har... Samfundet i hvert fald et billede på dig som værende en bums, eller hvad du selv kalder det. Ja. Det, det kan jeg virkelig godt forstå. Det føler jeg heldigvis, jeg er kommet over, over med alderen. Mm. Øh, altså sådan, at jeg, jeg synes, at jeg hviler nok i mig selv, øh, og er bevidst omkring, hvordan hele, alle de her strukturer hænger sammen og sådan noget til, og har prøvet nok gange at være ærlig omkring noget til at have opdaget, hvor lettende det er for mig selv, men også hvor meget andre mennesker bare sådan der klapper i som ministers, hvis ja. man bare siger sådan, hej, onkel øh, Frank, øh, ja, jeg droppede sku ud derfra, nu arbejder jeg bare. Ja. Og, så sådan, og det synes jeg egentlig er ret nice, og, øh, jeg, og, og du ved, jeg har ikke nogen længere at tale til dig. Mm. Eller sådan, så, så bliver folk også bare sådan, nå, ja, mm. nå. Øh, og hvad vil du så, kan det så være, at folk spørger om, eller et eller andet, ikke? men så jo. kan man jo også bare sige sådan, det ved jeg ikke. Altså, det er i hvert fald vildt, så, så sådan hvad hedder det, rart det kan føles ind i kroppen, når man bare sådan er ærlig omkring nogle ting, ja, ja. og så bare viser, at man, er, altså, du ved, er stolt stadig, eller hvad ved jeg. Ja. Det, er jo, det er jo også det, vi har talt om så tit, at det er jo i virkeligheden meget mere øh, sejt, at kunne lytte efter og tørre stå ved sig selv og gå sin egen vej og sådan noget, end det er at bare sådan rende rundt med hovedet under armen og ikke vide, hvorfor man laver, fordi man gerne vil have, at alle andre mennesker skal se på en som hver en der har styr på det. Ja, ja, så tror jeg i hvert fald aldrig at man kommer til at slappe ordentligt af i det, hvis man bare forholder sig totalt ukritisk over for sig selv, og bare sådan, ja. Nej, nej, nej. Videre. Nej, det, det, det, det, det dejligste, men også tit det sværeste og det hårdeste, og det er mest ja. uhyggelige at, at, at gå den modsatte vej, ikke? Men, men, men i hvert fald også den, der i sidste ende, tror jeg, gør, at man kan blive gladest. Ja. Men jo, jeg føler, vi begge to tænker rigtig meget over, hvad andre mennesker tænker. Helt vildt. Helt vildt. Altså Nå, lad os, lad os lukke ned. Og lad os øh, fortsætte i en, øh, i en del to. Ja. Yeah. Og så håber jeg, at du har lidt bedre styr på spørgsmålene. Du har dem klar. eller så skal Jamen, jeg gøre det. Jeg vil faktisk gerne have, at du, du, du tager Fordi op, du spørge. sidder derover og tænker og tænker og mm tænker -hmm. imellem alle spørgsmålene. Der er så mange... Ja, det har du virkelig også sagt mange gange. Jamen, det... Jeg har et billede af, der må være over 500 spørgsmål. Minimum. Og jeg vil godt vedde på, at der ikke er mere end 24. Det er, eller sådan noget. Det er nærmest sådan en tombola fra et dyrmarked, der bare Men er, det er der fyldt lige med meget, Når man er blevet den, der, har, der skal være torvholder på samtalen, så forbereder man sig jo. Så sidder man jo ikke. Der er så mange, tror du, de gør det inde i fjernsynet, for Hallo, fx, jeg fik... og scroller igen. Jeg fik, Jeg ja, sag. Så... Scroller og scroller. Jeg, dervede, jeg skal lige læse den selv, Hallo. selvom der er nogen, der lytter med, og du sidder og venter og sådan noget. Vent, vent, vent. forbereder man sig jo. Jeg fik David lige inden, vi skulle lave det her. Nej, det gjorde du ikke. Men jo. det er også fint nok. Nej, nu gør du det igen. Nu prøver du at afvære. Farvel. Farvel. Jeg skal ud skifte t-shirt. Jeg gider ikke dermed. Farvel.